بسم الله الرحمن الرحيم بسبق عنوان وموضوع توازو توازو عاجزي لدينا مخي دو مختصر واقعياتي دفارة نحن براد ذكر كل ديزنا تريم م... دا امام قطعام عم. او شهور تایید د بسوی سیدم کوي او ما شرطه داسه چې اوریدل نو چې هغه سومایت کړو چې څنګه و اوریدل په ما ماته یات او داسه چې نو چې هغه ما څه کړو یا تکلیفېږي او د زما نشي شي غیر دي دا داغه د حافظې نک به ولې دا خبره او کلودین رسته خپل نو کار تغه وکولې پلان کوي ولا محوال شو وزما د پیځار راولا او ټول خواستا په خپور کیږي لغوتا خو دي نو شو چې دون دغه خو د سیها فزیواله مالک سره واغته دا پتننه کیږي څه دي دا په زاره په خوږه د دې ته د دې فاتنه نه کیږي ټیک شوله او عاجزي په کار د ټیک شوشه دونه حافظه به واخو دا څه خبره ولا نه ورکه او قال قطاده او امام قطاده رحم الله فرمای ما سمعه کړه ان ما نه جوړې دلی ته شي حتو اڅکله الا حافظتهم اگر ما څه کړې دي یاد کړې دي چې څه ما چرتاورې دي څه نه دخلو حافظو هلک نهغه یاد کړې دي والله حافته شعا او ما نهديات کلي ته ش ف نسی تهغول چې بیا ما تر کړي چېته شمي یاد کړي بیا خي بیا کړي نه دي سونمه قال بیا ویل یا غړ غلا هاتیناله یا را وه زما پزار راړو زما پزار را وړوکه زما پظ را وړهقاله نورته له شوهما تي رجليك اخو دوه لاست په خپودي نو ففزه له لون ولاڅکو شرمین دا کو ولاڅ په شرما ټيکه بای بلوا ورا شوره شته د اونلس یو خار دی دلته او سره او پر ازدار او متقیدین دا رساله نو دا حجله لاي په اورذو کې په کم اورذو کې چې ابو حامدم حجله تلو دا ابو حامد څوک ده د دې ذکر یې نه کولای چې دا څوک دی دا نو د دې سمالګریو نو د دین یو ملګری نه د سار مونڅش نو دی په هغه باندې ملامت کاو چې ګورستان ته دی دي مونږ کله شوي چې به زرک شه وو خپل ته چرته مونږ کله شوه غوته تل ستانه مونږ کله شوي دی ار کله چې دوه مور شونه د دې 17 دی ایستو د دېنه نه ساري او رکعت کله د دېنه په خپل څو ساري او رکعت کله وو تات چې کلو صدقه پورونه سره څوک چې ملا واته کلو چې هغه سره شو نو دلته هغه چې تاسو ګولیدل نو دا خو چې تاسو ګولیدل چې تاسو ال اقصاسته وو اته چر خپل عمل ذکر کړم دا صرف د تفسيري د پارو د نشهاد د پار ذکر کړو کوته په بل یتما د بي ځتی پنيت باندې تا ذکر کړل و نو اوس ودن را دوا لراکاتونه تي ټک شو لا سړې خپل ډېر بزرګ بزرګي چې خپل دي ما داغه عمل توبسته پکنه ګورې دنه کې چېره تا نه پات ښا اوکانہ به شوره شو او په شوره مکان کې شوره ماته چې د اونت یو مشور خارده رجل یو صلاح من اهل الدین دندار کسان و الوره و پریزگار و دندار صلاح و حج و حج و قفی ایام ابي حامد و ارز دا چاکیب کم ارز دا چاکیب ابي حامد حج قادیم که و سیحبه اوگده سلام الگره شفافاته و صلاحه و صبح شو و طوت شده یو صلی نموند لی احد اصحابه یو کسن یو رز سار منتش فتی شو لامه هو الله ک پهې ملامتته کاو پهما کاهفییوسانی په سر کله چې ته شوه دومه او را شولانو اده کل حجم من سولاې صح نو راونو یاد بیا مندمون به ته نیولوو افرا کې بیاموننده لاندې باسو د قااج د ساري یو را کاات فلم مله هو هر کله چې ددې شو ساح کم ع ملاته شو سری بعد د ساتې پس د ما زننه نو قاله له ور طببي هذا كما کم مه اعتد او او چې تابليیدلو وإ ما ذکر ته على ذکر ته عملهکه على مع تفصره والرشادو اوغا چې تازیکر خپل عمل دپاره د تفسیري ان د صحت کولوول ارشو او درې نومال چې سخ دې به زر س مو س کې د ساار مننده نه پووش نزکا بسداو شخو کو چر تتا پا بلنیت فلاو پا ذکر تاو حالا غیر زالی که پس که تا ذکر کرائی وی نا خپل عمل دی په بلنیت ذکر کرائی یعنی د پار دلویی دا دا گو نو لفاتت کسانی نو دا دویم بام دن تلی پا دی باپ شپگم و آکیا بیانه چه آجزی پا کار دا دا تکبر و دلویی بد انجام نی وزقاری سے کلی تلالی موولی سې بیمار تااتې چې زما په زیایبانې څوک ستاقریر وکه نوستا په خپور را پرلی چې چل لبان وش دغه واجد نه د بلکې تا سبق نه دی یاد کړی د کراچی یو عالیم دي مولا نه منظور منګل ص ډېر زبر د تعلیه مننظرری او دغه میلاېږ دیر ناشتنا سړی نو هغول دوسې چلووش چې زما سر والله چې نه سبق کو زما سر سب سبق کې غسد پکررم پر والاغه دشي چلکاو انا عوض ما شاکرته چې ما په سبق کې کومې لېتی ته او کې شي کوله هغه غالي کې لېتی ویل کېلي او راته یشتره د کلوه ما وته چې خدای دې خو باسه په دې باندې څه کې خلک سبق کې ول هغه چې جانا کدام ونې کې نه پرې باندې باندې ګزارې کې وکړي یو مولا د شپږ جلسې نه تلایو ټول شپه مونږ ول کوټه خبره کوي یا یې ګفونې لګول نو صار ته سبق و زه چې دای وو او فصوله تا کړ په دې کې د 10 منټه دا خاتميږي راځو کوم د نو په کې شو دا سبق بیا اتکلم تاسو څنګه تاسو په ته کار موږ ته دا الا رب الله دغو او آیاتو لا او انګه چې څنګه زموږ ملال صفات اخیره نه نه دی نه مخکې او بعض الررحماللهین یم شوونه حال عرضي اوونه ده کو اوس ان داس وو او دا دودرې واقع خلک اوون هم دا بس خو چې یاد سری دي چې یادي دي نهسم شو دا دا سبق سبق سبق بم در ته یاد شي او فله دا چې په کار بهم را شي دا خله سره دا ورور تبلغیر ته مجره تک شوه اندسې کوې چېهغ ته بلکل دا عمل پنشت دا عمل د پارک کھل دا که بجمع پروز بیان کلتا که پل بزمینی دغه دا دا موضوع در کلل دا عجزه بس پتی دا شپک واقع تکی چه درین بیان کلپ انزل لسمین تواپی او کلاس کتی خواہ موضوع باندې دا بیانی چه ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا دی نم خالد بن زیدو د علیره الله انو سره په ټولو جنګونو ک ششریک شو او په کوستیمتونې مکان سر شو دغه کوله دا کېیر کولو پرې ش شو او ددي سره چې بنې معوی کله چې غ سر دغه پلارېولله چې ور کویمتون وله په دغه نو خو را روان جنلی او ز ته بې معارشم چاول هو تهول نو دسې چر و کوي کو زه چرته بماار شوم او د تمر شوم نوویل ما په د کو دو رابانې خ کوي د کوم دي ک چې تا جن لې بانې خپل په کوم چې تا جنګې په د کبانې م کوي ستا اوقلته چ کوو دکوقلته داانکو پ کو میدانې جن ته چک دپن کو نه پورې عقب نو دا څه دي چې وایا چې ځوکل نو الله به چي کولن کې دنه نه پورې د ابو ایوبن ساری رضی الله عنه نوم دا غړي اعلان کړي غوډ خپل خپل خاور دلال دي چې څوک له دپاکه دپن کله چې څوک دال نه پر عاجز کینو الله به او چې چاته قبر کو نو مخکني وکړه ته و وکانو ابو او ابو ایوبن ساری رضی الله عنه او اسمو خالد بن زید دینم خالد بن زید ما عالی ابن عبی طالی بند عالی ابن عبی طالی برازیلان اوسا فی حروبی ها حروب جمع دا حرب دا جنگ تاوید فی حروبی هی کلی ها فطول جنگو نکیو سشارکوا ماتا بالقوستنطونیا او دا شهید شبتسکی فا قوستنطونیا مقام که تکشونا مراد تنپیراء کون که سنة احدا وام خمسینا فا چون یو پا, پا احدا یو او خمسینا چوتوید پنجو سپهو پنجوستم کال نه هجرت وانه او ذلک هو د معیزید ابن معاويه دا چا چا یزید ابن معاويه سره لمه اعطا ورکل چورکل شلغه ورکله ته ابو حفلا دا القسطنطينيه سو قسطن نو خارجه ما بوده ور سو جنگ ته پمرزه بیمار فلم ما فقوله ارکل چ درون شو یعنی سخ بیمار شو مراد سره تسماع او کرمن راضي پمانه د درون کېدلوا نو قال لی اصحابی هی ویلخ اذا انا مت هر کلا چیزو تشمع مرشم فحملونی اوچکی مال را فا اذا صواففتو ملعدو پس ار کلا خواه یعنی چی برابر شی جنگو نلت سپون لتو صواففتو ملعدو ار برابر شی سپون لتو دشمنانو یعنی محا آم نسان نسی نفد فنون د پنک مال را تحداق دایم کوم د خلق پودلانی چې کوم طرف ته شتا سو مورچي د قل تماخخ بس نور تکلیف ما ففاعلون غود غشکار کوه د فنو د پنې کو قریبا من سورها نزدې تطا سور ویلې کې شهربنا دیوال څه صورت صورت ولې ځکه د د د ټول مضمون په اول سر کې او شهربنا دیوال مې دني تکلیف نه چاغ دی دیوال تبي اگه مانکن لکل عراره او بيه نایگور باری و ګل گرچاتر دیوال <سؤال> تالی پاگه که غط دروازی رشتی خلق بنده نور کلی دن نایه دقه تصوی شیر پانا دیوال ویه تک شولا مختبه تصویر پانا دیوال ویه مختبه مو آوری دا غط دروازی پلان که دروازه پلان که دروازه پلان که دروازه اوسو سو خار خورش دقه دیوال تنزدی شوار سطا اولیه که خ ده دې جمع اسوارو سیران راځي وې اغه دیوار ته لکه کڅه د خار او کلینټه و هو معروف نه لالي یوم یو دې مشهور دې نه اوس پوری معظم اعزت لکه دخل کو لکه څه دې عزت یې یا سټشونا یا شفونا یعنی خلک څه کوي طلب د شفا کوي د پونوم باندې یاده د پوښی له باندې نو پر شفا مو بس تا چرتنګ خبره ده, ده ده بس پرې ده فاکانه انه گویا اشاره خبر دي دي شادي خبره اشاره الى ان من توضع لله ارس شيء عاجزي او كلله ده فرض الله رحمه الله الله بشكي ده ولي واخره بس صرف خلاصو نو سبق و ان شاء الله سبا فکر حرکت <تصفح> اه دبر خو دی ولر اه دغه شهر پنا دی والتا شهر پانا او تا ویلې کې د ښار نه پناې کوي راته وایي ال جواب ام حق ال جواب الواضح ویلې کې دا جواب ته بندون کې جواب چې سله بالکل چپ کی ال جواب المسکته او تا ویلې کې ټک سله دارا عقل چې ده دا د علي رزلن هو سکرورو ها او دا په خلکو شې هذا الجواب يصير ډېر مشهورو نو هاجر جواب او خلکو متزيدو چې قمه قلوا اقمه کله خو بل کې څو هاجر جواب او اېداه معاويره زله نو خلا اراغه ارکل چې دې څهونه بنا شوو اې مې مګورې استراحت خا نوچی نظر اتنیو ختم شو و بیا په و زمانه کتا چو موابی را جلن ہو خوالو را او دا او خواه تختینا چنو آغو تو ویلی بنیاشو مولده چل رشتا چنو نظرون ختمی گئی چک شو لان احل چک دی اخیر عمر چیتا چک دی اعلان دے گئی اخیلو تو ویلی بنی اولتا چشو چتا چک دی اخیر عمر چیتا چک دی اخیر عمر چیتا چک دی اعلان دے گئی مو خوز استر گولان دی ش زړل نن وړاندې نو چبیک یو زله وې دا په واقع کې دا چې درکړل چار فل دالې د زنه خو لراغه امې د زنه هڅر څه پېراځیو وقته لکه څنګه دې سره مالک شریکا په هو لخص برو کې دې راځيانو وظیفه شي شرا شي په طالبو پکې درکمه اول نه کنواله راکو داوا انګريزي نو شريت ولته دا نه نهونی څه اول دا د قانون ته بوزه دغه له پونه ولا او لچې سپو تي ار څه ولا ورته نو عقل د زنه نو ستو ول بلچ ګور تل د ایراده لاله چې ما تکی غایره نه جوړ پوهېږي څه غالي ته ول د ایراده لری چې د مسلمانانو مال نه رواه او طال درکمه ها نو عقل وتو ګوره د څه مکول زبده د څه څلې کوله لا شمه چې غابستانه غوړې یعنی معاويه او معاويه خدای ستربګنی او هغه ولزت زین له دا لاله د ماګیرا زین اوس د ماګیرا زین هو له 100000 روپے ورکړي دوی ته په کیسو کې ما نه لري زین هغه لسمره دوی له څور کړل 100000 روپے ورکړي څه کدا غصه خدا غو را نا وکړا خو به وته ولزت واستې منبر ته وخې جو ول ما چې دلته صدر ما چې د کومه کیسو کړل دام ذکر کبه دې منبر باندې او علی هو چې سټ کړی هغه ذکر کدا هغه چې وسه دا غبد وې څه ما بکوه چې هغه وا نو اوغخواتههغلی خلکول تا اوسته خبر بر کوم چې ما د و ورل هو امتحانوو چې هغه ما په غوره کوئ که دی په ما باندې غه کوي نو غ شو وکو دیې په ما باې غواه کو ځې غواه نه کللمغای چې بسته خوال دغه نه شو کول اوای چې دا انامتحان په ماغ لن هو بانندې وکلوو نو ې په دی باې سکلم غوره کلمه نو ما ل و نو لوګوره داسې چل دی که چ خلک او د قریشه د ګمان لګن کېداله ونه لولدي نو خیر سلاي بل قصو ته تک شنو څنګه خو ناس ان شاء الله